Журавель знизав гострими плечима. Може, ця людина закохана? Закохана? А хіба любов таке горе? Журавель похнюпився. Знаєш, як математик, все, Борько, досить. Теорія функції дає тобі відповіді на всі запитання. А тобі архітектура «Будуватимеш хату з сумними очима?» Нані скептично насупила чорні брови. «Ні, для цього треба пізнати людину з сумними очима, а я її не знаю». Заспішила, ніби ще слово у баддю безглуздої розмови і з бадді окропом. «Ну все, побалакали й годі». «Мені в бюро. Мають уже доставити альбоми Клімта і Курцвайля. Підвести тебе? Жартуєш?» – здивувалася. «Іди вже, Борько, не сміши. Ти ж спішив». Бюро теж на Оболонській набережні, як і столична квартира Новаковських. «Місце компактного проживання», – жартував тато. Прораховано чітко – домівка, його офіс, нанене бюро – усе на відстані 200 метрів одне від одного. З вікна кімнати Нані видно татків офіс. З вікна кабінету Новаковського – бюро доньки. Віддалятися від єдиної дитини на більшу відстань – не дозволяло навіки сполохане серце Ярослава Михайловича. Гнані стояла біля вікна, дивилася на надто акуратний і надто зелений, як для спеки за вікном, газон перед татовим офісом. Ось до дверей іде Боря. Мляво перебирає довгими, як у баскетболіста, але не такими міцними і м'язистими ногами. Ось поряд із ним зупиняється автівка. З неї виходить білявий хлопчина. Так, це він. Макаров? Його звати Сашко Макаров. Гучно гримає дверцятами, усміхається. Усміхається? Так, не примарилося. Сміється задьористо, азартно. Від такого сміху Вітрило скочуться. А сум же де? Які не було? Йде до Борі. Показує немалу теку. Говорить щось. Жестикулює по-італійськи. Так доречно. Нані звела чорні брови, а рвучко відійшла від вікна. Тато в мобільний. Я їду до Процева. З Борисом? уточнив трепетний тато. «Ні, таксі викличу». «Чому так?» «Не хочу з боркою. «Він у людях не розбирається». Спантеличила незрозумілим. З таксі не склалося. Цього ще не вистачало. Новаковський прислав броньований кубик. Нані забрала з бюро нерозпаковану посилку з Відня, і поки досвідчений водій керував напроців, вивчала її зміст на задньому сидінні авто. Замість Курцвайля і Клімта їй надіслали один товстезний фоліант під назвою «Віденський сецесіон». Засмутилася. У благополучній Європі усе плутають так само, як і в Україні. Почала гортати – Мозер, Хофман, Штер, Ольбрих. Треба було замовляти каталог Віденського історичного музею з прикрістю. Там би вона точно була. Перегорнула сторінку – заумерла. На всю сторінку – репродукція картини Курцвайля. «Жінка у жовтій сукні», – прошепотіла. Вдивилася. Здрастуй, мамо. Неймовірне відкриття Нані зробила зовсім недавно. Перебирала книжки і в одному підручнику, присвяченому модерну початку ХХ століття, побачила невеличку репродукцію. Макс Курцвайль був не тільки видатним архітектором. Він малював неперевершено На зеленому сап'яновому дивані легким ангелом завмерла жінка у розкішній жовтій сукні Та негармонія сюжету, кольору, негра світла й тіні вразила нані Жінка на картині була неймовірно схожа на маму Ні не так. То була Анука. Нані ніколи не бачила маму такою за життя. У неї не було такої сукні, і вона ніколи не збирала густе чорне волосся високо над потилицею. Але то була мама. Ні, ні, -ні не так. Вона стала такою десь там, у далеких світах, і Нані не мала у тому сумнівів. Вона би зірвалася до Відня, стояти перед тою картиною, сліз не ховати. Вона би замовила копію, але тато, що станеться з татовим серцем? Нані не знала, як розпорядитися своїм секретом. До чорного вечора просиділа у траві неподалік дому. Усе на маму дивилася. Молоду, задумливу, красиву, здорову, не скалічену. Коли сонце втопилося у воді, а навколо дівчини у повітрі закрутилась мошкара, вона врешті відірвала погляд від фоліанту, глянула на дім. «Господи, що я накоїла?» – вразилася. «Навіщо я побудувала це страшне, неоковирне чудовисько? Мама б ніколи не захотіла такого». У ті останні страшні дні вона малювала не дім своєї мрії. Вона намагалася відволікти і заспокоїти мене. «Чому? Чому я не зрозуміла цього?» Чому останній мамин подвиг перетворила на план будівництва? Як і тільки могла увічнити її біль, її страшний відхід, її тугу? Бідний тато підхопилася. Ні-ні, цього не можна так лишати. Вона знайде пагорб. Чи просто насипле його на пагорбі? Виросте капличка. Замість ікон там буде жінка в жовтій сукні. А дім? Дім вона перебудує. Вона знає тепер, яким би мама хотіла бачити дім своєї мрії. Тато? Тато зрозуміє. Нані скинула босоніжки, притисла до грудей фоліант, пішла до ріки. Причал. От тільки причал можна не чіпати. Логічний, функціональний, зрозумілий. Сіла на дерев'яний настил, спустила ноги у воду і раптом відчула, відчула. озирнулася в бік густих кушерів, по коліна в темній воді стояв він. Ти, «Плив?» – спитала Нані. Макар кивнув, розвів руками. «Охорона? По суходолу до тебе ніяк, по воді теж. Складно, але й вийшло. А чому ти не знайшов мене у місті?» – він розсміявся. «А я не знаю, де ти живеш. Уперше побачив тебе у квіткарні, вдруге тут». Думав гостя, ти наказала буря відвести тебе до міста. Потім мені сказали, ти тут живеш? А я знаю, як тебе звати, сказала вона визивно. Я теж. Замовк, примружився. Ліхтар на причалі якраз за спиною нані. Вона його бачить, а її лице. Знову в тіні. Містика усміхнувся спонтелично. Знову не видно твого обличчя. Я бачу тебе в четверте і жодного разу не зміг роздивитися твоє лице. Ти красива, нані знітилася. Дивний. Ти не знаєш? Ні. «Ти не знаєш мого лиця. Ти не знаєш мого характеру і вдачі. Ти нічого про мене не знаєш. А чому ти полюбив мене?» Макар видихнув, побрьохав по воді до краю причала. Торкнувся мокрою рукою тонкого шраму на дівочій нозі. «Тут не знаю, як пояснити». Від дому шум. Вони обернулися водночас. Боря, сказала Нані, і охорона. Я, мабуть, піду, сказав Макар. Коли Боря Руть із двома захеканими охоронцями добіг до причалу, Макар був поза зоною досяжності. Відплив уже метрів над тридцять за водою. Боря щось болобонив про порушення периметру. Охоронці віддано озиралися. Нані відіслали її геть. Запитала журавля. «Боря, а я красива?» «Ти найвродливіша!» Видав себе з головою. «Ой, дівчата, саньок наш!» Кабанчиком крутиться, очі сяють, Либиться на всі тридцять два. Короче, докладала наступного дня Швачка Злата Бубнова під час обіду у кімнаті відпочинку, Де вправний Макар поставив в пічку холодильник І постелив скатертину на довгий закрійницький стіл. А може премію випише? припустила закрийниця Надя. «Боже мій, яка премія? А я вас питаю, яка премія?» захвилювався бухгалтер Гурман. «Ви і так тепер щомісяця премії дістаєте». «А то ми не заслужили», – обурилася Злата. «Пашемо, як ті коні». «Коні за овес пашуть, а ви об'їдаєте виробництво» набуднючився Гурман. І не смійте називати Олександра Миколаєвича саньком. Олександр Миколаєвич тижнями з фабрики не вилазить. Борги повибивав ще п'ятирічної давнини. Ганна Григорівна не змогла, а він зумів. Оберігає ту фабрику як маму рідну. Та якби не Олександр Миколаєвич... І без тебе, Марковичу, знаємо. Годі нам тут голки у мізки встромляти. Оце рипиш і рипиш, забурчала Злата негнівно. А як мені його називати? Коли він віком, наче син мені. Саньок. Саньок нормально, сказав охоронець Пилипенко. Саньок, значить, поважають. О, навіть Пилипенко розуміє, Злата сьорбнула чаю з чашки, усміхнулася лукаво. Ну, якби не поважали, був би він у нас не саньок, а козел. Чи мудак, приміром. Ага, чи сучий син, активно підключилися швачки. Чи дармоїд, чи... Жінки, припиніть! Іван Маркович Гурман почервонів з обурення. У мене виразка! Лікар заборонив мені споживати здорову їжу під акомпанемент нездорових розмов. А сьогодні до нього дівчина приходила, повідомив товариству охоронець Пилипенко. Та ну, красива, зацікавилися жінки. Ну, так, у середньої паршивості, ознайомив охоронець Швачок зі своїми уявленнями про еталони краси. «Ну, як на мене, так надто худа і чорноока. «Ну, а що ж наш Саньок?» – запитала Злата. «А що Саньок?» «Саньок наказав, без діла його не відволікати». «Я й кажу, немає його, пізніше буде». Бухгалтер Гурман обурено кинув виделку на стіл. «Ні, ну це просто свавілля і жах! Неприпустима анархія і штрейк-брехерство!» «Яке ще брехерство? Я не брешу!» – образився Пилипенко. «А директор? Директор знає, що в нього були відвідувачі!» – захлинався Іван Маркович. Ти Олександру Миколаєвичу доповів? Чи, може, запитав у панянки, з яким ділом вона до директора? А що, як то дизайнерка, яку Олександр Миколаєвич шукає для фабрики, з ніг збився? Та, то я дизайнерки не бачив, авторитетно заявив охоронець. Дизайнерки, вони у шарфах і курять, а ця Олександре Миколаєвичу!» – гукнула Злата Бубнова, коли йшла з обіду повз кабінет Макарова. «А до вас сьогодні файна краля приходила, та Пилипенко не пропустив. Оце біда!» Макар відірвався від паперів, усміхнувся збентежено, повільно встав до холу. Вийшов на поріг фабрики. Метрів за десять? під липою стояла Нані. «Мене не пускають до тебе!» – вигукнула гнівно. Макар ішов до дівчини, вдивлявся у біле личко, тремтів від азартного збудження. Доля! Ось він сам посеред розпеченої пустелі несе у долонях чисту Дорогоцінну воду. І варто лише вдихнути глибше, Не те, щоби крок непевний ступити. Пропаде вода. Життя пропаде. Вони, вони просто не знають, що ти є у мене. Нані знітилася, звела бровки глянула на механіка з викликом. «Тебе було просто знайти. Я подивилася папери, які ти лишив в борі». Він кивнув. «Ясно». «Тут мій дім», – показав на фабрику. Вона кивнула. «Ясно». «Ти... Ти полюбив мене задля того, щоби мій тато...» Любив тебе разом із твоєю фабрикою? Ні, Шпарко, ні-ні. Добре. Тоді хай він поки нічого не знає. Макар хотів сказати безумовно. Та слово «знічора» не годилося. Мовчатиму, пообіцяв, як німий. Вона знову кивнула «згода». Розгублено озирнулася, наче тато вже під ближнім кущем заліг. Назви мене на ім'я, сказала. Макар затамував подих. Не розлийся, життя дай на волого, не піди у пісок. Привіт, Нані, прошепотів, ніби голосніше не можна. «А поведи мене туди, де тобі завжди добре, Сашо!» – сказала Нані. Розгубився. «І куди? У дворівневі Мартині апартаменти? Не питання. Та хіба йому було там добре? На фабрику? Швачки шиї повикручують? А більше?» Нема куди, та й взагалі. Немає в механіка місць сили, де би серце добром наливалося. Думки яснішали, дихалося на повні груди. Брови звів. Не піди у пісок. Акварель прозора перед очі. Горобці цвірінчать. У вікно запах кави і вихлопних газів. Там, там, де мені було добре, мене вже нема. Але я покажу тобі. Їдьмо. До автівки. Ні, пішки, відказала. Навіть не запитала далеко. Кловський узвіз вивів до басейної, по шкваркому хрещатику, до майдану, на поділ Костянтинівська. Не говорили, йшли поряд, від випадкового дотику шарілися, насторожено прислухалися до дихання одне одного. Нані дивилася вперед, ніби вивчала маршрут, яким можна потрапити до місця, де механіку завжди було добре. А Макар, Макар відчув себе голим, геть голим. Знову мене на Костянтинівську несе, бентежився, гортало спогадами. Гоцик зараза. Люба кльово жили. «Шкода, розбіглися. Тепер я би міг допомогти. Любі і Гоцику, якби те падло попросило. Через арку-горлянку в дворик. Вишня, ружі, коти. «Це тут?» – запитала Нані. «Ні, не на землі. Вище» простягнув дівчині руку, повів рипучими сходами на дерев'яну веранду. Підлога непевна, як будь-які питання. Плетені крісла покрутилися від людських жадань. Макар усміхнувся розчулино, легким дотиком змусив Нані опуститися в крісло. Тут був наш космос. Хотів додати Люба, знітився, кинув збентежений погляд на ті двері, що колись за ними стукало Люби на серце. Наче Люба підслухати могла, ніби точно підслухала. Серце моє, прошепотів. Опустився на дерев'яну підлогу, Навпроти крісла. Нані дивилася йому в очі. Веранда рипнула. Відірвалася від ніжок стовбурів, попливла до хмар разом із кріслами, кособоким столиком, порожньою консервною банкою з-під кальмарів, що вона колись була за попільничку, а тепер сумувала, чиста колюча понесла до небес Макара, Нані. У Макаровому волосі завівся вітер. Куйовдив, підштовхував стільки чистого повітря. Ну де ж кохатися, як не тут? Нікого. Навіть лисої дівчинки, що оселилася в квартирі Розиси Сигізмундівни. Не схованка тут Прихисток, космос, задихнувся. Все пофіг. Тільки нані потрібна, єдина. Дивився в сині очі, зволожніли, шепотіли. Я до тебе лину, до тебе, простягнув руку, торкнувся долони її щоки. Гаряча. Дівчинко. Мобільний у кишені. А, -а, а, істерика. Веранда гепнулась на землю, здійняла куряву. І не роздивитися, де Нані. Хто? Макар не показав розпачу. Дістав із кишені мобільний, матюкнувся подумки. Ну, звісно ж, Марта. Відрубав зв'язок, глянув на Нані винувато. «Тобі час?» – спитала серйозна. Знизав плечима. «У чоловіка має бути справа, інакше...» «Не виправдуйся. Добре». «Я піду звідси сама», – уже звелася, обхопила долонями плечі, ніби геть змерзла. «Чому?» «Щоби ти скоріше занурився у свою справу». Відповіла під акомпанемент Макарового мобільного. Верещав, розривався. Марта ніколи не здавалася без бою. Бій зав'язався тої ж ночі. Розім'ялися нейтральними фразами. «Я телефонувала». «Знаю». «Раніше ти ніколи не скидав мої дзвінки». Раніше в мене не було таких складних справ. Але ж ти навіть не передзвонив. Вибач, сонце. Мало, коханий. Мені того замало. А що я повинен зробити, Марто? Скажи. Поясни. Що? Чому посеред білого дня я не знайшла тебе на фабриці? І ти не відповів на мій дзвінок. Макар напружився, розсміявся по думки. Старієш сонце, здаєш позиції. Отак запросто ляпнула, що була на фабриці. А там, певно, хтось інший, щирий, недолугий, ляпнув, що до директора приходила панянка, і він із нею. Обійняв розбурхану, насуплену Марту. «Вибач, сонце, не міг принаймні». «Що?» Марта Нішчуків буряком з обійм видерлася. «Ти зустрічався з дочкою Новаковського?» «Так», – розвів руками. «Приїхала на фабрику?» «Ну не гнати ж її?» «Поки що». «Ще нашепоче Новаковському». Справа, сонце, справа на першому місці. Твоя наука. Зиркнув на коханку, не втерпів, уколов. Ти ж із бакланом? Теж тільки заради нас. Ти спав із нею? Марта отямилася, пішла в наступ. Ні, зачекай. «Ти щойно зізналася, що спиши з Бакланом?» Макар відповів жорстким контрнаступом. «То Бог з тобою, Сашко!» «Це не відповідь, сонце!» «Безумовно, відповідь!» Звелася. «У мене тільки ти! Тільки ти! Я не бажаю чути ні про Якунані Новаковську, інакше...» «Що?» Макар заумер. Марта багато чого може. Найперше вигнати його зі своїх хоромів, а той розписку дістати. Багато чого можу, підтвердила агресивним шепотом. Головне, не розлюби мене, сонце, учепився поглядом у вицвілі очі. Бо ця твоя істерика Усі жінки так викручуються, коли починають жадати іншого. Зробиш мене винуватими, і покинеш? Фортеця здригнулася і не втрималася. А чого вона від тебе хоче? крикнула Марта. Та нічого виграв.